Det var en gång en musor, och musen hette Klas Och han blev alltid bjuden när det var stort kalas Det bästa som han visste det var att lata sig Nu tar nog ingen inte, det handlar ju om mig Faderöllan är lei. De andra samlar nötter och har i sina hus Men jag har inget hus och Mys. Jag går till mina vänner, de säger inte nej För om jag rätt de känner, så delar de med mig Vad är rullan i De bjuder mig på middag, då ropar jag hurra För jag vill gärna äta, sjunga, vara glad Det är så skönt att leva, när man får roa sig men arbeta och sträva Det roar inte mig Vad det rullar